فليقولوا عن حجابه لا وربي لن يبالي فليقولوا عن حجابه أنه يثني شبابي وليغال في عكابي إن للدين انتسابي لا وربي لن يبالي همتين مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سلمنا عن حجابه أنه يفني شباب والأوال يحيان إن دل الدين امتساب دورا إلى النبال ندي مثل الجبال أي معنى من جمال الغداث والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وصلى ظاهر في قد الله جل شانه Naka salavatih selam Naka salam i vallahu wa sallam Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Kaj auzishan ya Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhaladzina amanu Taku Allah haqqa tuqatih Wala tamutunna illa wa antum muslim Kodikui veru yata Koytis al-Daha jalla shamuhu Istizqunbih ubyaznus Innamo itumirati Asim kaupravi muslimani Allah subhanahu wa ta'ala Muli na nas učeni od onih kojega se boje istinskom bogobojaznom što je od koji će samo kao pravi usman. Zatim, draga moja, braću, za Allahu, za ulašanohu pomoć nastavljamo sa našim tumačajnim sure Al-Aqijana. Sa tumačajnim sure sa čim smo komentarom i tafsirom počeli još prije nekoliko mjeseci. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala je tako odio da tek sada nastavimo zatumačenje ove sure. Ova sura, kao što znate, i kao što smo govorili, je sura koja se zove Al-Khijana, odnosno suđi dan ili keametski dan kao što se i kod nas kaže. I mi smo u našem prvom predavanju, a ovo je dubu za Allahu, drugu za lahudražanom pomoć, govorili o stvarima koje su vezane za čovjekovu smrt, odnosno za takozvani mari kiamet. Jer svakome od nas u stvari nastupa kiamet i, kia, i kiametski dan onda kada mu melek smrti dođe. I spomljali smo uopšte prije samog početka komentara ove sure neke stvari koje su vezane i koje treba da se znaju kada je u pitanju razumijevanje čovjekovog života i čovjekove smrti. I na samom Kraju tog predavanja, koliko se sjećam, ukazali smo i govorili smo o dvijema stvarima. Prva od njih da čovjeka ne obmane nada, odnosno duga nada. Nada je da će učiniti nešto i da kaže uradiću, uradiću, uradiću, međutim čovjek to ne čini. I druga stvar da čovjek se uvijek boji i da strahuje od loših slišetka. Koliko god, znači, u ovom trenutku sada bili od koji rade ono sa čim je Allah Đalešanu zadovoljan, čovjek u svakom takvom trenutku treba da se boji u isto vrijeme, da mu Allah Đalešanu ne podari lošo šetak i da ružno okonča i da ružno završi s arvim A mislim da vratkojom je prošlu subotu držao predavanje, da je ovo me govorio koliko mi je poznao. I da samo se prisjetimo da napomenemo da je Sara Fusali da prve generacije znači prve generacije koje Allah Đalešanuhu odabrao na drugih muslimanima sve do i dana da su se oni bojali lošeg slušetka i ne samo draga braća da se bojali lošeg slušetka u smislu da će umrijeti za nekim grijehom ili na griješenju nego su se bojali da Allah Đalešanuhu sačuva da će umrijeti kao nevijelici bojali su se da će umrijeti na kufru. Bojali su se da će umrijeti na kufru. I zato su govorili da Arif, onaj koji spoznao Allaha, da on se boji kufra, odnosno da ne umre na kufru. Boji se da ne umre na kufru. Pa, zar mi nismo preći da se bojimo takve stvari? U stvari da se bojimo griha koje činimo ili možda od koji smo se pokajali, ali nismo se pokajali kako treba i tako deli, da to ne bi bio uzrok lošeg srših. Draga braćo, ova kur'anska sura, kao još neke kur'anske sure, počinju sa zapetom. Jer se Allah subhanahu wa ta'ala zakrije surim dan. Allah subhanahu wa ta'ala ima pravo da se kune sa čim on hoće od svoje stvarenja. I otim smo govorili više. Tako Allah subhanahu wa ta'ala ovdje taže la bi javnil qijamati Allah subhanahu wa ta'ala kunem se sudnjim danom i kunem se dušom koja sama sebe kori kunem se sudnjim danom i kunem se dušom koja sama sebe kori treba da vam reći Allah subhanahu wa ta'ala morda smo tome govorili u prvom predavanju međutim kratko ćemo se prisjetiti uvijek Treba da je da svaka stvar sa kojom se Allah jala šanupu kune, da je to velika stvar. Da je to velika stvar i traga braću da je to stvar koja je za razmišna. Naprimer, Allah subhanu wa ta'ala nam se kune vattini vazzaitouni, tako mi pina, tako mi smokve, vazzaitouni tako mi masno. Čovjek treba da razmišna zbog čega se Allah jala šanupu kune smokve mi masno. I zato ako pogledamo vidjet ćemo da Allah jel lašanu u smoku i u maslini dao velike koriste, dao lijet, dao obu, dao Međutim, Allah jel lašanu nas ovde tako da kažem podstit će razmišljam o tome sa čim sun ta'ala zaklju. Ovde Allah jel lašanu mu koriji i posle se koriji sa čim? se sa dušom koja sama sebe koriji. Označaj su din danu ne trebamo govoriti. Poznačaju sudnjih dana za insana, za mukmina, za muslimana, za nas sami, drago vreću, ne treba vam dovoljati. Jer mislim da nam je svima poznato šta znači sudnji dan i šta znači poimanje sudnjih dana u životu jednog vjednika. da vreću, za svakog od nas to znači. Da bi čovjek radio šta bi radio, šta bi poželio, šta bi ga njegov nefs natjerao da nije sudnjih dana. Međutim, taj je sudnji dan sprečava čovjeka da uradi ono što je Allah djelašanuhu zabranio. I da, ono jale... da ne uradi ono što je Allah djelašanuhu zabranio i da uradi ono što je Allah djelašanuhu naredio. I zato, draga braćo, ove stvari, sudnji dan i ajati o sudnjem danu lome čovjekov neps, lome našu dušu. Jer duša svakog čovjeka, svakog insana, Allah djelašanuhu je dao I iskušao je čovjeka sa tom dušom tako što joj je dao da ona teži uvijek nekom zlu. Teži prvo ka oholosti, da čovjek bude ko sam ti ko ja. Ko sam ja da se moja riječ pogazi. Ko sam ja da ne bude kako ja kažem. Pa teži da ima vlast, pa teži ka dunjalku, pa teži ka ovome, pa teži... Ka... Znači ponekad znači čovjek kada ne gleda tako da kažemo vrijednosti, Ne sredstva da bi došao do onoga što njegova duša od njega traži. Pa se to, draga braća, javi kod vjernika. I vjernik kaže ko sam ti, ko je taj i taj da pogazi moju riječ, ko je taj i taj da mi učini tako. Međutim, mu'min u svakoj situaciji gleda Allah uđalašanu u zadovoljstvu. Pa jeste, draga braća, ovdje kažem u svakoj situaciji mu'min i odlika vjernika, muslimana, jeste da gleda Allah uđalašanu u zadovoljstvu u svakoj situaciji. Znači, bilo u srđbi, kada je u srđbi, ili kada je u, zado, u zadovoljstvu ili u ome, uvijek gleda Allah zadovoljstvo. I zato, draga braća, upravo taj sudnji dan i posjećanje na sudnji dan sa kojim se Allah ovde nama kune, lomi čovjekov nefs i ti ajeti koji govore o sudnjem danu, lomi od čovjeka pa da čovjek kaže, ko sam ja? Da sprovodim svoj hir, da sprovodim svoj A, to, a da zaboravljam za u svemu tome ono što Allah od mene traži da izvršavam. Da zaboravim Allahove narebe, da zaboravim Allahove zanah. I zato, draga braću, aj posle oga Allah se kune sačin, kune sebi sa nefsi lawana. Kune se sa, sa dušom koja samu sebe korim. A draga braću, preočitaj i prejasnaj ovdje veza i spojit. إذما جسود نقداما إذما جدوشة ويسامو سبكوري فإمام فشيخ قاسم رحمة الله عليه أود نوضي ريت شنوه مفسر ويكاجه جماع بين القيامة والنفس اللووامة في القسم بهما تعظيما لشأنهما وتناسبا بينهما كاجه ويمفسر شريت شنوه دمام شيخ جماع دين ريت شنوه رحمة الله عليه فالله جل شانه يأود سبيو إذما جسود نقداما I duše koja sama sebe kori li'a'zim i ša'nihima. Radi velikog položaja tedviju stvari. Je znači kao što, jel tako sudni dan je nešto veliko, tako isto duša koja kori samu sebe na velikom položaju. Na velikom položaju, inša Allah i ta'ala kod Allahi, je jer kao što ćemo vidjeti, takva duša tjera čovjeka da kada radi dobro, da još više radi dobro a ukoliko ne do Bog, ne do Allah uradi neko loše, da se pokreja loše na nalšamu što je Kaže, vatenasuban bejnahoma, i zato što je velika beza. jer radi veze između sudnjeg dana i između duše koja kori samu sebe. Je duša koja kori samu sebe, kaže vaj mufesir, hi jel musad, musadjaqa biha. Je duša koja kori samu sebe, to je ona duša koja šta? كويايرو هي اسودي دان فيسسناي سودي دان المقر بوقوعها قيس فيسنا لا تشي سودي دان دس المهيئ الاسبابها ويو تشكي با نفسها ابدا في التقصير ذات وشتعد اوشا وويق بازي ابدا وويق وويق وويق سبب كوري والتقاعد والتقاعد عن الخيرات пасте прво што спомнио одне што она себе кори када је у питању каже таксир значи да човек буде небаран према чему каже واتقاعدан الخيرات каже зато што доволно чини добро пасте على الزياده في الخير واعمال البر Pa kaže dalje, fe kejfe biha im ahta'at. Pa kaže, kako teko da sebe korita duša, ukoliko šta? Ukoliko pogriši. Draga, rači pogledajte ovaj govor. Gdje to ovdje mudrosti, zbog čega Allah dž.šanu se zakljao sluđu danom, pa se zakljao dušom koja korita. Ja Jer neće čovjek dostiči taj stepen, ko svog nafs, kod svoje duše, da dostiči da dođe taj stepen, da uvijek razmišlja o svojim djelima bilo dobriji, bilo loši, ukoliko ne bude dovoljno sjestan sunnih dana i ono o Allah subhanahu wa ta'ala govori kada upitam sunnih dana. Dobro. Znači vidimo ovdje, znači da je duša koja koriji samo sebe, koja duša, poslije mišljenje među nefesilema, da je to ona duša, u da je svaka duša koja dođe na sunnih dan da će samo sebe koriti. Znači bilo vijednička, bilo nevijednička. Međutim mišljenje koje je ispravo, jeste da se ovdje, a nafsu Allah-Ulama, da duša koja korije samu sebe, jeste ona duša, bjernička duša, koja sebe korije, kada je u pitanju i kada je u pitanju Kada je u pitanju hajr, korije sebe zbog čega nije učinila još više, a kada je u neko zlo, pa makar jedan grijedio, korije sebe zbog čega je to učinila. Znači, nikada sebi ne da mir. Nikada sebi ta duša ne da mir. I zato, draga vraća, dok god čovjek osjeća Nešto u svom nefsu, u svojoj duši, kada učini neko loše, neka zna da u njemu ima haira. neka zna da ima hajra i da je na hajru. koliko toliko. Međutim, da Allah, jelala šalmano, sačuva čovjek dođe u period, kada da kažemo premosti to na žalost, i onda počne činiti loša djela, počne činiti loša djela, međutim, osjeća. ne osjećaj, nekoli i samo nego samo čini, čini, radi, radi, i onda... Da Allah sada čuva čovjek da kaže na prelazi u sve jače i jače faze grešeni. U sve jače i jače faze grešeni. I onda nekada vidi da se tine možda greha, a da ništa ne osjeti. Međutim, da je nekada bio, da je učinio jedan greh, da je sebe, na primjer, korio zbog čega nije ustao i kodio sabah u džematu. Znači, bilo je vremenskih perioda, tako da kažemo, možda za čovjeku u dušu, na ustane jedno, na sabah ne kaže, alhamdulillah, Allah sada dao da se odmorim. Allah je mi propisao da se odmorim. Pa kaže, alhamdala što sam prespone, nego kori sebe. Zbog čega to nije učinio? Zbog čega nije ustao? Pa razmišlja da li ima neke igrije radi kojega je Allah je uskratio tog dobra na kanja namazu džamaati. Kada je pitanje samo jedan namaz, čovjek razmišlja, razmišlja, razmišlja, međutim ako nestane toga da kažem, korenja samog sebe ne do Allah je onda čovjek dolaze u fazu vidjet da je prespava toliko osobaha, da ne ode u džamiju, da se ne uzbjela i tala, kod njega nađe osobina i svojstvo monatrika, da čovek i nase. Zbog čega dolazi ova zakljeta? Znači, Allah djelšan mu se ne e, da kažemo, a da ne se ne spominje ili da se ne misli na određenu stvar. Odnosno, da ne dolazi džavavom kasnom odgovor na tu zakljetu. Jer uvijek u arabskom izku, kada se čovjek zakune, kona se radinečeba, pa ima kak ima u nasha misku, vara misku se to zove jevabul qasem. Majutim vara misku se nekad dan spomeni to zbog čega se čovek zapro, nego se podrazumijeva da se to misli, da se na to misli iz konteksa samogu. Pa tako isto odi, Allah subhanahu wa ta'ala kaže la uksimu bi evmi il qiyama, wa la uksimu bil nafs il lawama, ya sebu linsanu alla nagema'a i vama. Kaže za čovek da nećemo sakupiti njegove kosti. Bela qadirina ala annu savje banane. Kaže, mi smo qadiri, mi u stanju da sakupimo ponovo i da proživimo i da ponovo stvorimo jagodice njegovih prstima. Šta? Jagodice njegovih prstima. Pa se tako iz konteksta ovdje vidi da je odgovor na ovu zakletu la tuba'a thanna. Sigurno ćete biti proživljeni. Znači Allah djelašanu se kune, zbog čega se kune radi proživljeni. Znači kune se ljudima i onima koji poriču sudnji dan, da će Allah djelašanu sigurno proživiti. Pa kao da značenji govora biva, tako mi sudnji dana i tako mi duše koja samu sebe kori, vi ćete sigurno biti proživljeni. To jeste vi koji šta, koji poričete sudnji dan. Vi koji šta, koji poričete sudnji dan. Pogledajte ovdje, draga braću, kako Allah subhanahu wa ta'ala navodi ljude da razmišljaju kada je u pitanju proživljenja. Jer uopste, da tako kažemo, priroda Kur'ana i način Kur'ana da kada nam govori o proživljenju, da nam navodi stvari koje su za razmišljanje. Da nam navodi stvari koje su za razmišljanje i da kažemo stvari koje su zdrava logika. Znači, коєсо يسو... اكو чуг екразмистий своїм здравим і чистим умом видяче і подіровачем то оточення. Пана наприклад Аллах субхана ва тааля на край сури Ясин го голари оонима кои поричу судгида. Па каже: авлам ярал инсан ва анна халакнахум мин нутфати. Каже за чоبيك не види? Ми га ми ствараємо от ка, هو خصيم لي and on the on posta e otmenevi yasno napije varbara bana mesela w nesja khalqa ikajenam namodi primen nema namodi primen to jest namodi primen i kaže kako će allah džalalü hoşano proživti čovjeka kako će allah džalalü hoşano proživti čovjeka w nesja khalqa taj aza varbiye kako je on stvoren bi w nesja I taj čovjek, koji navodil primer, koji se raspravlil, govoril, koji uživit jove kosti, kada su one postale lamin, kada su truhnule, kada su postale zemlja. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, Qul yuhyiha laladzi anisa'aha uvala marh, wa huwa bi kulli khalqin alim razio živiče ih onaj, koji je prvi put kako Allah zinušan navodil njude da razmišlja. A to je šta, ljudi kažu, kako, koji nas ponovu proživit? pa Allah za našanu taj da proživit ćete onaj koji te prvi put stvorio. Onaj koji te prvi put stvorio. A onaj koji te prvi put stvorio, on ja je šta? On je kadar da te ponovo živi. Onaj koji te prvi put stvorio, on je kadar da te ponovo proživi. I Allah za našanu vuh ćete ponovo proživiti. Pa da Allah subhanahu wa ta'ala na drugom mjestu, u suri Rum, da navodi također kada govori ljudima o proživljenju, ponovo i navodi da razmišljaju i da vidi. Pa kaže, fendhur, ila athari rahmatillahi kejife yuhil arda ba'da mavtiha kaže pogledai kaže pogledai tragove fanzuru ila athari rahmatillahi kaže pogledai te tragove Allahove jalla shanuhu milost Allahove jalla shanuhu rahmat kako o življava zemlju nekonjenog mertura ašta je to ve kako kisha Allahove jalla shanuhu rahmat kako življava zemlju nekonjenog mertura inna dhalike lanuhil mavta Kaže, kako će Allah Jalilšanumu isto proživiti koga? Proživiti mrtva. Wa huwa ala kulli širu qadid, Allah Jalilšanumu i kada to se uči. Pogledajte ponovno, Allah da daje ljudima za razmišljanje. Daje im primjera za razmišljanje i kaže kako zemlja bude mrtva. Ništa ne može da raste, ništa neće da raste, se živo izgori, se živo zagori na toj zemlji, pa Allah Jalilšanumu dadme ponovo šta? Da izmije nešto što je zelanje ta puno ozanice. Ja tako isto hoće Allah subhanahu wa ta'ala, što tako hoće isto Allah dželle şanuhu puno i svrti i kaživi ljudi. Pa nam oda Allah subhanahu wa ta'ala ovo ismi govori da kažemo o prirodi čovjeka. Allah dželle počini sada da govori o prirodi insana pa kaže belu uridu insanu li yafjur Kaže nego čovjek hoće da griješi. Belu uridu insanu li yafjur I on pita, šta pita? Pita, kada će biti sudni dan? Nakon što Allah djelšanu se zakljao, sudni dan, da će ljudi proživiti, da će proživiti, čak jagodice njovi prstju, govori u stvari kakav je ta insan. Ta insan koji poriče sudni dan. Zbog čega je insan poriče sudni dan? Zato što želi da sledi svoje strast. I želi da greči. Pa kaže Allah subhanu wa ta'ala, bel bi ju ridul insanu lijeku džura amana. Taj čovjek hoće da griješi amanah u ispred sebe, to je u svojoj budućnosti. Hoće da ustane na tim svojim interesima. Yes, alo, a, yana, a u a svom griješenju što čini? Každje on pita, pita kada će nastupiti taj sudnjida. Yes, alo, yana, on pita šta? Kada će nastupiti taj sudnjida? Međutim kako pita? On pita i smijavajući se za I poričujući taj sudnjida, taj čovjek, taj nevjernik, i smijava se i pita ajjana jesaru ajjana je umulak ja man pita ajjana kada će kada će piti taj sudnjiva Allah subhanahu wa ta'ala pogledajte odgovor pogledajte odgovora Kur'an skog pogledajte odgovor od Allah ovim ljudima ovim ljudima koji ne žele da razmišljaju svojom glavom neće da gledaju Allahove značanom znakom kojima Allah značanom dao samim njima povijem pusiku menfilatom synu, ju varma samim, a zbog čega ne pogledaj, ju znakojima koji s oko nije, pa kaže Allah-u l fa idha bariqal vasan. Fa idha bariqal vasan. Kaže, a kada se pogled od straha ukoči. Fa idha bariqal vasan. Kaže, kada se pogled od straha ukoči. Draga vratče, u gorebsku mjesku bariqa, znači, koristi se za sve ono što sjevne, Pa tako kada sijeva, kaže se barukom, fihi dhurumatu wa raadu wa baruk. Lada džaržana počeo Bekar, kada navodi primjer monatika, kaže kao primjer onih šta? Koji su velikim tminam. Znači, oko njih su šta? Raad, gromovi, baruk od munje. Pa se ono što sijevne, što je brzo, znači što upučuje da kaže jedan način, na nekih strah, u arabskom se kaže barik. Pa tako na primjer je da koja ostra kaže se sejfun barik. Kaže, sablja koja je barek, munja na sablji. Pa kaže se za veliki strah i za oko se upotrebi ovaj izraz i da je veli kalbasan. Znači, kada kada je čovjek u jedan takav strah, znači, čovjek je i na dunjavuku, u određenom momentu, kada zadesi neki strah, čovjek stane. Kaže, ukoči se njegov pogled. Ovdje Allah, Jerlašanu, govori da će se tako nevijelnicima desiti. Kaže Mujahid, komentar je što je čovjek riječ, što jeste prilikom uzimanja njihovi duša. Da će to doći tako iznanadno. I da će ljudi tako, da će čovjeka tako obuziti strah, da će šta? Da će se ukočiti njegov pogled. Zdaj, utim dok jedan broj komentatora kaže da su so u odnosi na sudnji, da idu a bere A kaže, kada se pogled od straha ukoči. Lohasafal kanar. I kaže kada mjesec, kada sunica izgubi svoj su sve post. Znači, sad Allah Jelilu Šalmano morda govori o počecima tako da kažim te katastrofe na dunjalku. O početku čega te katastrofe in qilaba ali kjouni na dunjalku. Znači, kada se se poranete, kada se sato la pravila, i zakoni, i sunnati koje Allah Jelilu Šalmano vodau, kada se poranete che da nascu pisuli فاذا برق البصر وخسف القمر كاجي كادا ميسيتسو ميسو سيا وجمع الشمس والقمر كاجي كادا سپوي سونسي ميسيتس كادا سپوي وا اذا النجوم انكدرت وسور الشمس الكبرى فاجل جل شان وكذا الشمس سياع اذوب يكاد يزهق قداي كذاس الله جل شان متى ورى الله جل شان وصبني يد يطى اتوي وجمع الشمس والقمر يكذاس صويشتا كذاس صويش a pa posle mnogo mufeseri imaju što kaže da će se oni spojiti i da će Allah dželle şanuhu gehennem baći, i da će u gehennem Allah dželle şanuhu početi doksuunse i messe i njihove hoće da će kažnjavati one koji su so božavali. Posle i koji kažu da će biti bačeni umore koji će postati vatra, da će Allah dželle također kažnjavati. Međutim oni što mene govori, to su mišljenja koja mogu biti ispravna i ne mora. Međutim Allah dželle nam govori ovdje šta će se desiti znači desit će se da će sunce i mjesec izgubiti svoj sjev. Ya koolu l'insanu jauma idhin aynan mepa. Kalla la ozar ila rabbike jauma idhin in Dobro. Kada se to desi, draga vrtača, šta će čovjek tada reči? Kako će biti stanje čovjeka? Znači, stanje onoga koji se oholi. Stanje onoga koji je greši. Stanje onoga koji je dao Htio da na da dunjalu je predno svom nefsu i svom hiru nad Allahom, onđe lašanu u zakonu, svaki. Znači, čovjek neće imati kuda da ode, kuda da pobjegne. Ja kurul insanu javma idhin a inal mafar. Čovjek će tada reći, gdje je mafar? Kuda se može bježati? Gdje da pobjegne? Gdje da idem? Da mislite te katastrofe, draga braća. Zavisno to prizora koji je svaka duša, svaki od nas koji je sad ovde prisutan koji će doživeti. Zavisno to kada se zemlja potresom zatresa i da zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. I kada zemlja se zatresa potresom i kada izbaci sve što u njoj. Wa qala al insanu ma lahu kadak što I kada brda postanu poput, kada se sve to desi, hoće li čovjek tada moći da se oholi, da čini ono što je činio ono na dujaluku, neće, nego će reći, aji nam me fara, djeću pobjeći, dje izlas kako da pobjegne, kalla la wazar, kaže Allah divšanu, kalla nikako, kalla la wazar, nema bježanja, i nema izlaza, Ova je situacija, situacija u kojo nema izlaza. Ila rabbika jauma idhini il mustaqar. Tog dana, tom gospodaru pripada oduka. Tog dana, kada se to desi, tom gospodaru pripada oduka. On će suditi svojim robojima onako kako on hoće. I sam sud, sva vlast, sva snaga, tog dana pripada idhima Allahu Subhanahu Allah. Draga, ja sam jednom samio. Znači, samo da vam prenije pre Ja zavrću jednom sanju suđu danu. Sanjio sam, kod je, kod nastupit će suđu danu. Nekako ovako, od prilike, ko sada govorili, znači, ko ljudi čekaju da zemlja pukne, da isplodira, da ovo, znači, jednostavno, da nastupe taj suđu danu. I onda, Subhana, ja u tom snu sam nekako razmišljao, čovjek ono, kod tako U aviju onda ide negde avion ako bude, ništa ne može pomoći. Ako da je na planinu, na, na brdu, ne možemo mu ništa pomoći. Ako da na more, ništa mu ne može pomoći. Znači, nigdje čovjek ne može na poviju. I draga braću, ja pokušam samo, pokušam da vam prenesam osjećaj. Čovjek osjeti veliki strah. Allah bilja naša mu veliki strah osjeti. Znači, osjeti da je nemoćan. Na dunjalog, uvijek kada se čovjek nađe u nekoj situaciji, uvijek malo uvijek malo malo ima možda nade ili čovjek ima o, osjeća nek, ne, da ima negde izlaza. A, ima izlaza u toj situaciju. pa makar bio samo jedan međutim u ovakvoj situaciji čovjek u istinu osjeti, ali baš nimalo da nema izlaza. Nego da tada potpuno isti snak da potpuno kada ne bi bilo Allahu No, da budu insano joma idin bima qadama wa akhar. Kaje Allah taala sham inta chi chuvigit yo baviesten. Ono me što bima qadama wa akhar. Orme učini, mesto ni učini. Dači Allah subhanahu wa ta'ala chi obavieski, čovika osvemu ono me što on radi. I tada ćeš biti Tada ćeš biti i tada nećeš noći reči da su radi nešto što nisu radi i obrnuti znači Allah subhanahu wa ta'ala dati da druga njegova sporeni kudu svjedoci profiteru Allah li ršanu suri jasim kare šta ali yvma ala afwahihim kaže mi čemo tu dana zapečati njhova usta vatukarlimu na edinim vatishadu aržurumu kaže njhove ruke će početi da govorim i njhove noge će svjedočiti znači pazvi tvoje tijelo tvoje tijelo šta će svjedočiti onome što si ti radio čovječ. Bilo dobro, bilo loše. Allah nam samo će zapećati tvoje usta i nećeš moći da govoriš. Lako će ti ruka reći, ruha možda ta sa kojom si učinio taj haram, reće, uradio si tojito. Ta noga sa kojom si odšao reće, uradio si tojito. Sve će svjedočiti proti tebe. Mađutim, draga vraća, također je pijelada čovjeka. Prvo ono kažem da čovjeka. Učetko smo, Allah jala šanuhu govorio prirode čoveke. Priroda čoveka je taka. Osim kom je se Allah jala šanuhu smiluje. Bel ju rido l'insanu li jefđu ra'mana, čovek hoće da brieši. Allah jala iskušo čoveka zato što mi je dao taj nefs. I to je priroda čoveka illa man asamahu illa man rahimahu Allah. Osim se Allah jala šanuhu smiluje. Allah jala šanuhu sačuva, Allah jala šanuhu uputi, ko se budi sečo su njejnana, pa se okani to grešenje. A inače, također priroda istog tog čovjeka, da je sam sebi dokaz. Isto je priroda, draga braća, tog čovjeka, da je sam sebi dokaz proti samog sebe. Jer je Allah zelašano mu u samom tom čovjeku dao dokaz, dao ti je filtra salima, dao ti je čistu tvoju prirodu, dao ti je razum, dao ti je taj osjećaj, osjećaj imana, Osim čai uputih, da yudai kada činish, naznav da, da si ne isprav. Izzato Allah jalla ša'anuhu sledi čait koji gomli Allah subhanahu wa ta'ala kaže, bali l'insanu ala nafsihi basira. Walau alqa ma'avira. Izzato čovjek ala nafsihi basira. Kaže, čovjek, kaže čovjek do'kaz prati samu kseba. Bali l'insanu ala nafsihi basira. Čovjek do'kaz prati samu kseba. Walau alqa ma'avira pomakar taj čovjek donosio ili batso kako Allah zilšanu voda bukvama kaj alka pomakar taj čovjek donosio ili batso svoje upravdanje pa kaže učinio sam to radi toga i toga i nisam učinio to radi toga i toga medžutim to je neizbra jer taj sami čovjek kaže jer sami taj čovjek Allah zilšanu dawe da ima dokaz u njemu balib in insano ala nafsih basiru Jer čovjek je nabasirato u svom nefsu. Kažu mu fesiri, ala hudjetin vadihatin, na jesnom dobisu. I zato, draga braće, pogledajmo, ako pođujemo od samog tog insana, keafira, ako pođujemo od samog tog nevjedika, koji ne vjeruje Allaha djela šanuhu, znači nema ga. koji ne vjeruje u postojanje Allaha djela šanuhu, da kažemo u dobini svoje duše. Međutim, on to svoje vjerovanje iz nekakvih razloga pokriva. I zato ste čuli više puta da kafir u arabskom jeziku znači ili jezički onaj koji nešto pokriva. I zato u arabskom jeziku se kaže za neko selo kefar. Znači za selo se naziva kefar. I zato u Egiptu dosta imate naselja mjesta koji počinje ovako. Kefar, šejh, kefar, ovo, kefar, ovo, kefar, ovo. Znači selo to i to. Kefar, susa, kefar, šejh, kefar, znači to je naziv za selo. Zbog čega? Zato što ljudi, useljaci, oni zagrću, oni lopatama, lopatama zemljom zagrću, jel tako, kada siju. I znači, sa jezičke strane, onaj koji nešto pokriva, koji nešto sakriva, oni keafir. I zato se keafir zove keafirom. Zbog čega? Zato što on sakriva istinu u svojoj duši iz nekog razloga. Iz nekog razloga. I zato pogledajte, i govor samo paraon, koji je vlađa lešanuhu, a navodi u Kur'anu kao primjer, odnosno o kufra i navjerstva. Kako na kraju kaže da veruje u Allah subhanahu ta Da ta'ala. Da veruje onoga koga je obožao u Benu Isra'ilu. Mađutim tu je rekao u vremenu kada mu nije koristila šta? Kada mu nije koristila tauba, kada mu nije koristilo pokajani. I zato taj čovjek koji je obožava Allah subhanahu wa ta'ala, koji je obožava Allaha koji Allaha polječa Allah, oni vjeruje u dubini svoje duše. Mađutim tu je Ne trebamo sada e, nabraći zbog čega, radi razloga, radi koristi, radi ovoga ili onoga, neće da prizna vjero, u vjerovanju jednog Allaha i da se njemu pokori. Draga braćo, tako i sa onim koji su skrijenuli sa upute, tako i sa onima koji su skrijenuli sa upute. Naprimjer, pogledajte danas, pogledajte danas tršćane i židove, koji vjeruju ono u što oni vjeruju, zar nisu dokazi o poslanstvu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam prejasni. same njihove knjige ne govore o tome? Govore. na njihove knjige i govore o poslanstvu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, mađutim radi svoje oholosti, radi neke koristi, ne žele da prihvataju poslanstvo Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I zato, ako je, je čitao mu ono knjigu Svećenik u putu Islamu, ako je čitao knjigu Svećenik u putu Islamu, koji je napisao još prije nekoliko storjeća, jedan Svećenik koji je prešao na islam. Za vrijeme, ovaj, e, prije nekoliko stotina godina vidjet ćemo, da kažemo jasno to, vidjet kako svom on je bio svećanik, kako su imali zasjedanja, djesu su, znači sa, zasjedanje njihove oleme, njihovi svećanika, gdje su govorili koja je ta i ta osoba koja se spominje u enžilu, pa su rekli to je jedino mora i može da bude Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Znači ti mogli, neki su povjerovali, neki nisu povjerovali, pa ova juda navodi... Da kažemo, počinje, odatle je počinje navodi Isu, da kažemo, život, svoj životni put, svoj put ka uputi, kako je prihvatio vjeru Mohameda sallallahu alaihi wa kako je prihvatio Islam i tako dalje. Da kažemo, oni znaju, međutim sakrivaju to iz nekog razma. Draga braću, tako isto musliman, mu'min, koji griješi i koji ponekad neće da prizna svoju grešku, on zna u dobini svoje duše da je to šta? Da učini greško. I da to nije isti. Međutim, želi da prizna. Opet iz nekog razma. I zato pogledajte koliko je, koliko puta da kažemo čovjek dođe u neku situaciju da učini neki haram. Da učini neku stavu koju Allah Jelashanu mu zabranio. On zna, vola i ja iti znamo da je to haram. I da Allah Jelashanu sa tim kažnja wa Jihannamu. Da Allah Jelashanu radi toga kažnja wa Jihannamu, Međutim, čovjek ponekad Allah djelašanu sačuo iz ovog bilona od razlobe ne želi da posluša. Pa ti ponekad Allah djelašanu pošalje nasihon amin. Pošalje ti nekoga ko ti je istinski i iskreni savjetnik, povjerljivi savjetnik, koji te uzme bojsa robbe, to robbe, to za rog i kaže boj sa Allah djelašanu. Allah ho robe, to je Allah djelašanu naredio. Allah ho robe, to je Allah djelašanu zabranio. Allah ho dođi ovdje, Allah ho ne idi tako. Međutim, čovjek ponekad ne želi. Kaže, jes ja to znam, međutim, reče mi to i to. Ja znam, međutim, reče mi drugi, ja sam taki i taki. Ja znam, međutim, radi toga ne mogu podvijedati tog opet isti raz. Međutim, ovdje onda čovjek ima osnovu vjerovanje. Čovjek je musliman, muđu. U situacija situacijama radilo se o kufru, o vječnom boravku u džahannamu. Međutim, ovdje se sada ne radi. Ovdje se sada radi u stvarima koje ti mogu odvesti i koje ti možda na jedan način da kažemo garantuju pripremani boravak kod Jahanna b da alah dželle subsanu sa čubak. Pošto čovjek kaže kako ću ja to. Kako ću ja da ići pet puta u džamii? Kako ću ja uraditi neke stvari pa da bude da izgleda da sam nasumnatu posaneka sallallahu alejhi ve sellem a drugi će mi reći što će ti to. Kako ćemo ljudi će mi na posle reći Znači, čovjek u svom nefsu je dokaz proti samom vsebbi. Dokaz je proti samom I zato to Allah je vršam u Vod je kajže. Panao kajže na odi prijevdu čovjeka i kajže Bale im sam ala nafsih, basiru vla u alqanatih. Čovjek koliko god na tom sunje dan donosio kodani i Boga nisam tad mogu kranit radi toga i toga, nisam mogu radi Ologa, nisam mogu učiti Kur'an radi Ologa, nisam mogu da nauči vjeru radi Ologa, nisam. Allah, drago, abracu se, što šupne priče. Znači sve to šu pe priče. Zato ti Allah Jalšanu udadne nekoga koče bit dokaz peče. I zato Allah Jalšanu uvijek udadne neke nude koji su primer drugima. Allah Jalšanu hi daje kako bi činio ibretom drugima. Naprimer, negde neki čovjek udadne hiljadama kilometara da kažemo od mjesa gde se uči Kur'an, gde se uči ilm. Međutim on ima veliku želju da nauči ta ilm, da nauči ta Kur'an, da nauči pa putuje, pa se, da kažemo, umori pa žrtvuje svog imetka, žrtvuje svog života, žrtvuje svoje familije, međutim, kako bi došlo, Allah Đelešanu ga daje, kako bi tebi bio primjer, da ti kaže Allah Đelešanu, pogleda ovoga, pravalio toliko, ne pogleda ovaj, učinio toliko, kako bi naučio Allah Đelešanu, a ti prednosom ti ne želiš da naučiš. I zato, draga braću, znači, sve te stvari sa kojima čovjek dolazi sa opravdanjima, sve to ušupe priča. Pa kada čovjek kaže, ja ne mogu Djecu da odgaja bolje radi toga, ne mogu svojoj familiju da odgajam radi toga, problem ovo, ništa to nije problem. Problem je znači samo što čovjek hoće ili što čovjek neće. Dobro. Nakon ovih kuranskih ajata, draga braću Allah, subhanahu wa ta'ala, nakon govora u sudnim dam, počinje da nam govori, da kažem, o jednoj drugoj temaci. O jednoj drugoj temaci. A sada nekoliko kuranskih ajata govori o načinu, odnosno naredba apostoliku sallallahu alaihi wa sallam kako da priimlje objav. Znači pogledaj, čitava sura govori u sudnjena dama, i početakove sure govori u sudnjena dama, i krajeve sure govori u čem, u sudnjena dama. Ma čutim na sredin te sure dolazi nam nekoliko ajeta koji na govori u čem, koji na gore u apostoliku sallallahu alaihi wa sallam u njegovom priimaniu objav. A nakon što protumacimo ove ajeta, فمن جئنا مس بو chegada o vi ai de la zero. نورماني يسمونك دا ولمان بودي راچونات الله سبحانه وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فإذا قرانا فاتبع قرانا ثم ان علينا. فكان الله جل شأنه كلا بل تحبون العجله. فجاء الله جل شأنه أبرا جيسي صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانة لكعج لبيه نموي بجريبتي سأجني القرآن نموي برزتي سسويم يزيكم كدات دولة زي أبيعه علينا جمعه وقرآن نشأي أبرا جيسي قال الله دل شأنه دلسكو في مصطف دلسكو في مقرآن دلسكو فاذا قرانه فتبي القران ثم ان علينا بيانا وكاجا قدا كما نعيش مستكدا تيجا ملك جبريل عشي تي براتي تو عشي اعزائي ما ناما قراله جل شامه كاجا ذاتي هي наша ابوذا نكن اول اربع قرانسكه الله جل شامه فنو لكاجا ما ورچا غورو سنياناني اوبراچا اي كل الذين يحبون العاج Kaže, nije tako, nego vi volite ađara, vi volite brzinu, tj. vi volite dunjalu, vi volite ovaj prolazni svijet. U tazaruna l-ahera zapostavljate ahiret. Dobro, draga braću, četiri kur'anska ajeta, Allah djelala šanumu se obraća po saliku, arihi s-salatu wa s i naređuje i pojašnuje mu kako da prili objavu od Meleka Džibrija. Mi znamo da je Melek Džibrija šta? da je silađio po saniku sallallahu alaihi wa 20 u parijedu ili to što mi ti kažu dvadeset godine i da mi je svaki put donosio po određeni broj kuranskih ajev i da kur'an je šta objavljen odjedno. Na samom početku mi da se po saniku alaihi sallatu sallam prepol se po saniku alaihi sallatu sallam kada mi prvi put došao me na Džibriju. Zbog čega što, draga braći, ovdje se tada se sasta u svijet shahadata se svijetom gajba svijetom poznatom se svijetom neposnatom znači uva edunjalu se sastavio i stupio mas, Naci, u kontakt srčim se svijetom lakani muz ahirata znači melen Jibril znači vjerovani melke od gajba Naci, gajib, dolazi postaniku alihissalatu wassalaam va tada i kajemu ikara uči Postaniku, alaihissalatu wasalam, nakon tog prvog susrata sa Melekom, Postanik, sallallahu alaihissalatu wasalam, mi pobiko. I ušao Khatiji, radi Allaho t'ala, anha. Allah je zašanu, biio zadovoljen. I rekao, pokrijte me, pokrijte me, umotajte me, umotajte me nad strah, i onda znamo i se redje, dešavale, tako da. šta je ovdje bitno? je, da je Postanik, sallallahu alaihissalatu wasalam, imao veliki strah od emaneta objave. ودمانة بحية بساني صلى الله عليه وسلم سيبوياو قوش اللي قرنية تو ابياوناك وكاكمو سنرجويا إلا الله عزيزان المكاجه ولو تقوّل علينا بعد الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الواتين كاجه كدبيون سموه نشتو لناس لقوه مي بي قد معه شتا مي مع صلى الله عليه وسلم كده سموه حرف دو دو سبب Znači Allah kaže da bi ga ščepuo. Poslennik sallallahu alaihi wa sallam je imao strah toga kako će prenijeti ono sa čemu dalazi melek Džibri. I na samom početku objave poslennik sallallahu alaihi wa sallam kada bi došlo melek Džibri da bu citira ajete bi požurivo sa tim ponavljanim. Dođe mu određenim ajetima, uči mu melek Džibri poslennik sallallahu alaihi wa sallam u brzini od straha. Da nije će zapamti, poslennik sallallahu alaihi wa sallam bižurivo. I zato dolazi ovdje šta? Dolazi naale ilo da Allah suh'ana wa ta'ana koja mi kaže, la tu habbi bih ili sami. Ne moj kaže požurivati. Li ta'a jadami. Ne moj požurivati. Nego, kako ćeš priimiti, priimit ćeš da tako. Pa se zato kaže u hadišu izbija Jibri Bukhari muslim od Ibn Abbas radi Allah ta'ala pojasnjava ovo što smo rekli. Da ne citiramo hadiš. Da je sallallahu alaih i sallam požurivo, brzo izgovaro svojim muslima. Ono sa čim došo A kada sobiha bih obi ayeti, fa kana Rasulullahi الله alayhi wa sallam ba'de dhali, sallallahu alayhi wa sallam, jibriil istama'a. Postle toga, sallallahu alayhi wa sallam, kada bih udošo o jibriil, istama'a, samo bih slusha. Sallallahu alayhi wa sallam, samo bih slusha. Fa idan talaqa jibriil, qara'ahu al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, kevan qara. A kaja, kada bih udošo o jibriil, onda bih udošo o jibriil, kona Znači sada bi bilo, poslje obje obje ajeta došlo bi Džibrije i mi bi proučio ajeta, poslje sallalahu aleyhi wa sallam bi samo slušao. Poslje toga bi šta? Poslje toga bi poslje sallalahu aleyhi wa sallam proučio kao što je proučio Džibrije. Mađutin daga račun je da vidimo šta? Vidimo Allahu, djel našanu, brigu za ovaj Kur'an. A to je da Allah, djel našanu, kaže šta? Ne moj požulirati? Inna alayna jem'a mua Kur'an. Naša je obaveza. I da ti damo da ga ti učiš. I da kaže Hsumma inna alejna bajani. Također naša je šta? Naša obaveza dati ga šta? Protumači. Kao što kaže Allah djela šanu. Inna nahmu nazalna zikrava inna lahul hafifun. I mi smo objavili ovaj spomen. Mi smo objavili Kur'an i mi ga čuvamo. Mi ga čuvamo. I zato vidimo, hvala Allah djela šanu, koliko je su godine prošlo. Muslimani imaju Kur'an isti onaj sa kojim je došao naš egipatski poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I musliman u svakom mjestu, svakog remanu imaju ljude koji najponije poznaju Allaha dželle šane. Znači sve to Allah dželle briga za svoju knjigu, za ovaj Kur'an, kao što kaže Allah dželle šane la tin batil min bayni yadihi wala min khalfihi. Znači njemo istina ne doći ni sprijeda ni sa straže. Zbog čega zato inshallah dželle šane čuva ovaj psa شو بقولوا بايكوا فصلو بيحييته الله جل ثان وكاجشت كل لا بلد يحبون العاج قولوا الله جل شانه وراجه وهو في اليوم الثاني يобраتشه شو بيقول وي بنو دا كاجم هاي بنو دا كاجم isto da kažem o perdorio prirode to čovjek a kaže kalla balat wahabun alaj kajaniteku Treba, braću, zbog čega ovdje Allah djelalašanog uspomini ajete o sakupljanju Kur'ana, a prije toga se govori o sudnjem dan i poslije toga se govori o sudnjem dan. je, da kažemo, jedna lijepa, zanimljiva stvar. Da vidimo. Jer rećemo da učenjaci vode brigu o tome da nadoljka. Pa jedan broj mu fesira, kažemo, da je adet, da je običaj Kur'ana, da uvijek kada govori O knjizi koju će čovjek primiti na ahiratu. Znači, kada govori o čovjekovim dijelima i o čitanih njegovih dijela, namo spomenuje knjigu, koju knjigu? U kojoj su spomenuti propisi za koje je čovjek obaveza šta? Da i se predržava. U čemu je uspije čovjek na ahiratu. A tako, na primjer, Allah s.a.w. U suri, ali kaže, bo budi ali kitabu, fatar ali muđer i pa kaže, bit će postavljena knjiga, bit data knjiga, kome. Ljudima nasunjen da, bit data tvoje knjiga da je čitaš, ha umukra u kitabi. Znači, bit će data čovjeku knjiga koja će biti zašto da čita, znači, knjiga dobrih djela i knjiga loših djela. Možete ima usto to suhre keh, posle toga Allah Jilal-lášanuhu kaje wa la qad sabratna li nasi fi hadal Qur'an mi in kule masad. Mi smo ludima u ovom knizi, u ovom Kur'anu spomenuli svakki primer. A zatim Allah Jilal-lášanuhu na drugo mesto. Naprimer, Allah Jilal-lášanuhu ta'ala u suri taaha isto tako, kada spomeni sudi dan i spomeni delo, tako odma usto spomeni i knigu, spomeni Kur'an. To je broj, To je miše jednog broja da kažem u fesijera komentatora Kur'ana koji su ne ukazali. Pa isto tako oti. Ok. Allah Đalašanu govori su uvijek dan i govori kako ćeš govori ti da Allah Đalašanu zna da ćeš taj da biti obavještan. Biće tada čovjek obavještan onome što je učinio i što nije učinio, onda će Allah Đalašanu ukazuje na Kur'an i na važnost Kur'ana i da se moraš pridržavati i voditi prigotem Kur'ana. A jedan drugi, da kažem, drugi broj infesira, ukaziva na jednu drugu stvar. A to je da Allah zalašanu mu ovdje zabranjiva brzinu. Da Allah zalašanu u ovom kur'anskom ajetu zabranjiva brzinu kada je u pitanju primanja objeve. Pa kako onda kada je u pitanju nešto što je manje od toga, manje važno od toga? Kada su u pitanju običnije stvari čovjekovog dunjaluka. Kada je u pitanju sami dunjaluki. A to je kada je bilo kao što smo nekad govor primani objave i s Rafo sanika sallallahu alaihi ve selleh ovdje vsa, šta Allah dželle šanu zabranjiva i kaže la tahdhik bihi lisaneke li ta'jaleb. Ti namoj kujuriyat. Ako se tu zabranjiva šta brzina pa kako onda da kažemo dugim stvarima gdje čovjek žuri. A osobina čovjeka je također brzina i da čovjek žuri i čovjek radi toga veliki broj svojih grihači. I za to Allah je rršanuhu kaže posloga kalla bellu tuhibbuna la'anja. I govi kaže boli tabrzinu. Lako misli nevozvala za istoga za to, što čovjek ne razmišli. Čovjek nevmi, da neštu urazi to urazi, medžuti izza soku tu usta. Kada bi čovjek razmišli. Kada bi tkani odvari, kata Allah subhanahu wa ta'ana. I razmišli o tom i vidio bi da to nije ono, što čovjek nevrša. I kaže mu posle toga Allah je rršanuhu, govori o čem? Govori, ponov وشو ني دان ممكن اكمل يا سريعه السبت نستفيد هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه هو السلام